D'altra banda, l'alcaldable del PSC va admetre que és cert que han faltat diners a l'Ajuntament per al manteniment de la via pública, però va dir que en època de crisi s'havia volgut una prioritat al servei a les persones. Precisament sobre el manteniment de la via pública va fer esment a les reclamacions de la plataforma Olesa no tanca els ulls, d'aquí va dir que molta de la informació fotogràfica que havien presentat amb les seves reclamacions havia estat escollida de manera malintencionada. Hi ha una intencionalitat política. Algú hi havia, i ho dic avui clarament, darrere d'aquella recollida de firmes que es deia que eren apolítics. I si no, per què d'aquest barri ensenyen uns colúmpios que estaven malament? I és cert, aquí a Sant Bernat hi ha 4 zones de colúmpios. Nous, impecables, nets, han anat a fer una fotografia de l'únic que falta, que és el més petitó, que està aquí darrere, entre la pista esportiva aquesta que teniu i el local social. Hi ha mala intenció. Perquè què a Olèsa s'han fet coses?